În numele și al Fiului și a Sfântui Duh amin. Puteți să piesc paharul pe care eu îl beau și să vă botezați cu botezul cu care eu mă botez. iubiți mei în frase soloare. Mai înainte de toate dragiei, să înlățăm rugășuria de mulțumire. Înaintea prea sfinte de viață, păcătoare și nedespărțite trăierii, De asemenea, înaintea preacuratei de Dumnezeu năstătoare și purul de Maria, Maria, mulța Domnului. Înaintea tuturor sfinților puteri cerești, a tuturor sfinților îngeri și înaintea tuturor sfinților. Că iată, prea mare îndurare, Dumnezeiască ne-a adunat iarăși și împreună. Și împreună ne-am bucurat de ploaia harului care s-a revărsat asupra noastră. Din iubirea fără din margini, a prea dulcelui nostru Dumnezeu. iubiți mei, frați și surori, m-am gândit ca să nu lăsăm Sfânta Duminică fără câteva cuvinte spuse la sfârșit, ci deși voie să punctez doar câteva lucruri și după aceea o să faci în taina Sfântului Majlu. Și iată și vreau să vă spun cât darul Dumnezeu este mă va ajuta. Fac o referire prima dată la Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie, care a început tot din tăi, de drumul Sfintii și Dumnezeieștii liturgiei, Și am auzit în Sfânta Evanghelie frumos, exprimându-se că, aflându-se Mântuitorul cu Sfinții Săi ușenici, doi din ei, și anume Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, au venit înaintea Mântuitorului și zice, „Voi eu să ne faci ceea ce îți învățătorule. Și atunci Mântuitorul îi întreabă, ce voi e să vă fac? Și atunci ei spun mai departe, porunșește ca să stăm unul de-a dreapta ta și unul de-a stânga ta, într un slavă ta. Mântuitorul arătându-l într-un tip delicat, într-un chip finuț, arătându-l că sunt lucruri care sunt mai presuți de ei, și care prin excelență sunt înduiti doar de prea bunul Dumnezeu, li spune foarte frumos, nu știți ce cereți. Și mai departe zice și Mântuitorul, puteți să bezi paharul pe care eu îl beau? Și puteți să vă botezați cu botezul cu care eu mă botez? Și ei spun, putem. Și atunci Mântuitorul le spune ca și l le vestește, le Și zice paharul pe care eu îl beau și voi îl veți bea. Cum s-a și -a întâmplat? Au gurit în priboană și așa mai departe. Și cu botezul cu care eu mă botez și voi vă veți azi și Mântuitorul. Dar asta de dreapta sau de stânga mea nu este a mea a da. ci s-a dat și pentru care a fost rânduit de Tatăl meu. Cine stă de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorul? De-a dreapta a Domnului La curata feșoar și de-a stânga Sfântul Proroc înainte mergător și Bodezătorul Ioan. Vedeți? Ce frumos arată lucruri și descoperi. Deci, iubiții mei, și atunci Mântuitorul ca să-i și mai mult de anumite aspecte, că după cum ne măturizăște Dumnezeu, că Evanghelie și ei la Sfința Postul s-au mâniat pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zevedeu. S-au mâniat că i-au văzut că voiesc întâietăți, voiesc anumite cinstiri, anumite stări de slavă. Și atunci ei s-au mâniat, cu și Mântuitorul, ca să potorească cu înțelepciune, cine este cel mai înalt în gândire, cine este cel mai înalt în abordare decât Bunul Dumnezeu, nimeni, în via cu cu El, care este izvorul al toată înțelepșiunea, le-a văzut inimile lor care erau aprinsă de flacă ramâniei, le-a văzut mințile lor care se năpusteau ca niște fiari să sfârșeie, le a văzut sunt lor că au ieșit din granița pășii și se dușeau către o stare de război, de mânie, că mânie a dus și război. Și atunci Mântuitorul îi spune foarte frumos, când mântuitorii neamurilor îi stăpâniesc pe acestea și sunt numiți mai marii lor, binefăcătorii lor, dar între voi să nu fie tot așa, auzi, Le arată bunul Dumnezeu adevărata slavă care trebuie să o caute. Le arată bunul Dumnezeu adevărata stare care trebuie să o Și ce, ce le arată Mântuitorul? Eu nu pun problema, le spune Domnul cu alte cuvinte parcă. Eu nu pun problema după cum pun problema cei care s-adânșesc după principiile omenești în cugetare și în abordare. Altfel pun problema eu. Și le arată mai departe cum pune bunul Dumnezeu problema. Cine vrea să fie cel mai mare dintre voi, să fie sluga tuturor, auzat principiile arată. Mântuitorul demontează, dă peste cap, aruncă jos la pământ toate principiile omenești, vicleni, și trădătoare și plini de slavă, și de poftă al lumii acestea. Aruncă tot la pământ și calcă în pișoare. Alt principiu dădător de viață, alt principiu de arată lor. Și le arată calea în izmerenie. Și tot Mântuitorul zice și ne vrea să fie întâi dintre voi, să fie sluga tuturor. Ca și cum ar zice Domnul tuturor și celor de atunci și până la sfârșitul viacului nou tuturor, vrei să fii și el din tâi? Fă-te nu te opresc, fă Nu te opresc, fă-te Vrei să fii stăpânitorul? Nu te opresc nici la asta. Dar fă-te ca slujitor. slujește tuturor. Ștește lacrimi din ochii celui trist. Mângâi pe cel apăsat. Scoate-l din mângâi celor putere și pe cel înăpăstuit. Abordează situații după principiul bunul Dumnezeu, după principiul meu, ca și cum a zis și Domnul, nu după principiul Lumii. Și eu nu sunt împotrivă de a fi tu stăpânitor sau cel din tăi. Dar fii după principiul meu cel din tăi. Fi după principiul meu stăpânitorul. Au frumos de Iubiții mei, facem o incursură pe fața pământului. Cât din mai mari pământului mai cugeta așa în din noastre? Cât din mai mari viacurile acestea să mai gândesc să facă slugă tuturor? Ci din contra, vedeți, în zângile noastre, mai mult ca oricând să aleagă, să aleagă după os, să se roadă și o nu osul. Vedeți, și pe linie de guvern, și pe toate liniile sociale, în toate compartimentele sociale, să facă și să dă din coate, să calcă pe nu mai să ne fie nouă bine. Vedeți? Mulți vor să ajungă stăpânitori, mulți vor să ajungă președinți de state, mulți vor să își însușească lor niște funcții din guvern sau din alte zone din înălțimii politică, dar ei își însușească pe este doar pentru osul lor, doar pentru ale lor, pentru buzunarul lor, doar pentru principiul lor doar pentru, să zic așa, interesul lor, interesul poartă fiesul, cum să zicem băcători. Deci ea se întâmplă sub ochii noștri atâta trădări, fiindcă mai mari noștri în zilele noastre, mă refer pe linii politice, mă refer și pe linii de astăzi, la anii de 76, sunt dă în principiile interesului proprii. Și atunci e bineînțeles că sunt foarte pasibili, foarte deschiși câte trădare dacă ei sunt primiști de anumite principii omenești, ca să lii însușească pe acestea, ca să le dobândească pe acestea, iertați-mă de expresie, vând și pe tasul și pe măsa, numai să-și satisfacă lor și anumite principii. De aceea, Mântuitorul ne arată foarte frumos. Vrei să fii stăpânitor? Și eu vreau și mă bucur de tine, dar fi după principiul meu. Un stăpânitor după principiul lui Dumnezeu în zâlii noastre, Dacă ajunge la înălțimi este sfârșiat de cei Fiindcă dacă e cineva cu care vrea să apeli dreptatea poporului, norodului, în primul rând dreptatea duhovnișească și în al doilea rând și dreptatea din punct de vedere fizic, biologic, deci este sfârșiat, este dat la o parte, este scos din joc, cum se zice în lumea asta mare. Deci, că nu, au nimic în nu are nimic în comun lumina cu întunericul, nu are nici o părtășie Hristos cu veriar nu are nici o și dreptatea cu nedreptatea, deși ce aflați și într Domnul. Când cineva vrea să ridice și să facă dreptatei poporului în numele Domnului, nu este văzut bine de ceilalți. Nedreptatea celor lanți, așezarea lor vicleană, dorința lor într-o alipire a dișelii pământești, se ridică ca niște fiari și vor să-L și pe ceala, când îi stă împotrivă Le încurcă planurile, le încurcă jocurile, le încurcă principiile, felul lor de abordare. Și nu lii intră la rânza lor. Cum se zice, pobărătați vorbile astea. Deci, cam așa se întâmplă, fratești, între domn, Dar vedeți cum ne arată Mântuitorul foarte frumos? Iar și El care este Domnul și este, chiar dacă câteodată mustră, chiar dacă câteodată e mai dur în abordare, chiar dacă câteodată se îngrădește, Chiar dacă câteodată, față de anumite persoane, se pune mai la post, nu o face cu răutare. O face și din dorința de a rămâne la pișoarele preasfinte a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, din dorința de a-și păstra integritatea astea, din dorința de a-și păstra pașia inimii într-o slujire, și așa mai departe. Deci are scopul el binecuvântat. Vedem-o în lumea asta și oamenii duhovnișești care câteodată devin mai duri devin mai categoriști, mai tranșanți. Dar o fac în numele Domnului, că ne arată și Mântuitorul. Când a pus mâna pe biș și i-a scos din templu, ne arată și Mântuitorul când ce ceta pe farisei și pe căturari. Vai vouă cărturarelor și fariseilor fățamiși! Sunteți ca mormintele văruite pe din afară, iar înăuntru pline din puțășunea oaselor. Vedeți? Mântuitorul prea și ne arată și starea și acida de abordare în numele Lui. Deci ea, dragilor, Înțelepciunea așa adevărată lucrează cu timp și fără timp într un slavă lui bunul Dumnezeu și într-o mântuire a sufletelor oamenilor. Și înțelepciunea și adevărată nu întotdeauna abordează situațiile doar cu blândieță, Că sunt unii dacă abordezi situația cu blândeță, îi faci deavoli. Îi faci mai rău ca drașii. nu știu să prețuiască blândeța care o are nu știu să bucure de blândeța care tu arăți către ei, și devin mai ca drașii, și se demonizează prin blândeța ta. Cum zicea să Sfântul Paesia Gheoritul Vreiricul de Pomenire, zice, și sunt unii, dacă și în fața lor, sunt atât de aroganți și atât de plini de sine și de mândrie, devin ca niște dragi, zice, devin mai răi, mai aroganți, mai plini de sine, mai plini de mândrie, de plestemata patimă, prea urâtă înaintea oricilor presfinți este. Vedeți? Deși ai iubiții mei frași și surori, nu o să punctez mult, că ce ași un ce scântumat, nu vreau să vă plictisăm. Dar să fim cu luarea mintei, cu mult și în Și să abordăm situații după principiul Bunul Dumnezeu întotdeauna, în toate lucrările, în toate împrejurările prin care treceți dumneavoastră sau cu care vă întâlniți pe drumul vieții dumneavoastră, prin prisma lui Bunul Dumnezeu să le abordați, nu prin prisma lumii acesteia, Și vă dau un exemplu ca să vedeți cum putem înțelege dreptatea Bunei Dumnezeu și cum putem înțelege dreptatea oamenilor. Tot de la Sfântul Păiție Ghiurie. Și Sfântul Păiție zice foarte frumos zice, dacă vin doi frați la tine să-L împarți averea tu fiind ca judecător. Să împarți averia lor după dreptatea lumii două averia așa, după dreptatea lumii. Dumnezi jumă, cum să zice în popor. Dar după treptate al vornu Dumnezeu nu i tot așa deci. După treptate al Dumnezeu să cuntăriasul locul ia alt fel. Și asta e dibărata când te vizi. Cât are unul dintre frați? și posibilitatea are că să copilășare și să servișare și să câștigare? Și îți ce să lașe el în Și abia după așia tragedia Și poate, dacă te după aspectul acesta, așa, acesta e aspectul și el adevărat, tu ești pus în postura să-i dai unul mai mult. Să-i dai, să zic așa, două părți, două treime și lu' altul o treime. După principiul oamenilor, oamenii îți judecă și zic, dar deși a pus problema așa. Dar ce nu ne-a rupt în două, domnule. Deși nu i-a dat jumate, domnule. Dar ce nu s-a pus așa, că așa era dreptate, domnule. Doar nu suntem amândoi frați. Da, omule te frați, dar nu aveți aceeași posibilitate de trai unul la fel ca celălalt. Și de aceea trebuie, după dreptatea lui Dumnezeu, să tai și să parți părțile, cum v-am spus dumneavoastră, zice Sfântul Paesii foarte frumos. Așa se întâmplă și în lumea aceasta mare, ca duhovnic. Vă spun niște aspecte, ca să știți săraci. Ca să vă folosesc, ca în să vă face sunietea de satanii, a să vă mângniți, a să vă tulburați, să să izbiți, să trânchiți a să judecați și pierdeți harul de Dumnezeu și mă m am încă la să asta vă spun. La fel e și ca duhovnic. Unul poate sânte nevoia, duhovnicul observă în el care are nevoie de mai multe mângâierise sau de mai multe vorbe de întărire. Și dă mai mult timp să-l săracul. Altul poate are mai puțin nevoie de întărire. Și dă mai puțin timp. Sunt Băesie Găritu și în sensul o să dă un răspuns foarte frumos. Ce zice așa. Deci, veneau unii, el nu era să cu omnic, dar discutau oamenii anumite lucruri taine și care trebuia să le țină în sufletul lui. Și atunci, și veneau unii la mine, și a venit unul, sărmanul, care vrea să-și pună strâmbula la gât. Și am stat mult de vorbă cu el, să-l cu ajutorul 2003. Să nu se ducă în prepaste, prea întunecoasă, în veșnicie, în faptă necugetată și blestemată care voia să o îmbrățișez. Și alții m a la judecat în toate felurile. Deși părinții părinte, așa l-ai putut să stai cu o oră sau două. Și cum nu ai stai pe 5 minute, doar nu pui mâna puțin pe cap și gata, din logo zești. Sunt pe acești zești, Pot eu să le spun că frații lor așa la voia să-și pună striangul de gât când să-și divulg unii din tailerii inimilor, lui. Nu pot să fac asta. Dacă sunt pe nu putea, nu era duhorii. Dar un duhovnic, Cum se divulge anumite lucruri? Și deși ei zice și, nu înțeleg ce se întâmplă. Sunt unii care vin și zic și mă fac să pierd timpul degeaba. Că doar vor să mă tragă de limbă. Doar vor să mă audă și de la mine ceva care au auzit de la alții. Doar vor să-și mai însușească lor și o împuternișire într-o zăbișune în lor și a din lor. Și deși ei doar grăiesc câteva vorbi cu ei și slobozez. Și mă rog, Domnului, pentru sufletele lor. Vedeți dumneavoastră? De asta vă spun frașul surorentul Dogadus, Mila Dogadus. Întotdeauna, să vă păzesc pașii inimii. Cât puteți. Nu încercați să vă pași, să judecați lucrurile după părerea dumneavoastră. Nu încercați să cântăriți lucrurile cu cântarul minților și a inimilor dumneavoastră. Că precum e șerul de departe de pământ, așa este cântarul cu Dumnezeu departe de cântarul lumii acestea. Deci, iubite mei, și atunci eu înțeleg care merge după principiul Domnului și vede din păcatele lui săracu, Și zice așa, Doamne, eu nu înțeleg ce să punem problema așa, deși ea, cu bine sunt pădătată să sunt pun stabile gurii. Nici mintea nu lasă de libereză, fiindcă nu cunosc o taină, mișelii să Doamne. uneai ai tu, doar tu și numai tu și numai tu, stăpâniei. Așa? Și rămânem în pași și În toate aspectele vieții, să odihnești, dar Bunei Dumnezeu, Fungi în închipul bogată înăuntru lui, și aduce multe pași, multe sporiri, în primul rând, ofișează, și în al și din așa, de așa landă, și așa mai departe. Am punctat niște lucruri ca să facem, scoatem în evidență în niște aspecte. Sunt multe să vă vorbesc, dar aveți sunt nu mală, nu îngeți Din cei care le-am spus, dumneavoastră cu darul Bunesului, înțelegeți mai mult. Mă duc și la a doua Sfântă și Dumnezeu ea, Evanghelie așca puțin, spun câteva lucruri și apoi. Acea de-a doua Sfântă Evanghelie s-a pe parcursul Sfintei și din liturghii în cinstea Sfintei Marie și care o părăstuim și pe ea astăzi și duminica de astăzi este închinată chiar ei. Duminica Sfintei Mariei Egiptean. Iubiți-mi, frați și surori, vedeți prea bunul Dumnezeu cât e Dimenunat A Ați văzut în fiecare duminică bunul Dumnezeu a închinat Duhul Preasfânt prin Sfinții Părinți, s-a exprimat, Și-a închinat duminicile și anumitori sfinii. sunt la Palamas, sunt Ioan Scăraru, Sfinti Cruși, și așa mai departe. Deci, astăzi, Sfânta Marie Ejiteanta, vedeți? Când toate și estea, vrea să ne aducă temei, temei de râvnă, vrea să scoată în evidență prea bună Dumnezeu, să ne înflăcărieze și prin noi cu adevărata iubire de pocăință, cu face referit la Sfânta Maria Ejiteanta, știm cu toții, nu mai punctez viața ei, desulungim cuvântul, Știm cu toții săraca, deși a gustat din fructele păcatului. deși a gustat mult și nu era păcat pe care nu l-a săvârșit. s-a făcut unealtă a nerejuirii. Dar a venit timpul când Bunul Dumnezeu a lucrat în viața ei. Știți, Măicuța Domnul cum a pus problema când a mers să închine la Sfânta și de la Ierusalim. Și ea, după aceea, dacă zeci de ani înainte sau mulți ani înainte, și-a dat trupul să fie jocuri satan, după aceea iar alte câteva zeci de ani a trăit în pustietate, în lipsuri, în frig, în golășiune, în suspinuri, în lupte de la drag și în afară și înăuntru și așa mai departe, și așa s-a sfințit sufletul ei. Deși ne pune înainte Duhul Vreasfânt, îi îmboldește, influențează pe Sfinții Părinții în suflet ca să pun Sfânta evanghelie care face legătură, în care se vorbește despre femeia și-a păcătoasă. Face și legătură cu viața sfintei Marii Egiptea. A văzut spune în Sfânta Evanghelie foarte frumos că a intrat un împreună cu Sfinții Apostoli, la unul care l-a invitat acolo, care se numea Simon. Simon van o așa. Și, intrând acolo, la a la masă și s-a ospătau. Și a venit o femeie săracă care trăia în păcat, O venit și prin spate, era rușine să vină în fața Mântuitorului, a căzut jos și a început să-i spriele pișoarele Mântuitorului cu lacrimile ei și se i cu părul capului ei și aveam un alabastru cu mir cu ea. Și când a, când a văzut Simon acesta, a început să judece în sine. Dacă acesta ar fi proroc, n-ar primi o pe femeia aceea să se atingă de el să vină acolo. Aș ști că este păcătoasă și s-ar purta ca atare. Și atunci mântuitorul ia cuvântul, mai înainte de a termina el cu cetarea, și spune așa, Simone, te voi întreba ceva. Învățătorul îi spune, zice și el. Era un cămătar care avea doi datori. unui îi datora 500 de dinari și unui îi datora 50 de dinari. Și-a venit timpul să ierte pe amândoi. Care dintre ei îl va iubi mai mult pe așa că măcar. Și atunci zice și-o cotez că și care ierta mai mult. Bine ai și zice Mântuitor, adevărat, ai spus. Iată și femeia aceasta, ei. multe se iartă ei, că mult, iube, mult iubește. Și că îi i puțin, puțin iubește. Deci am intrat în casa ta și apa pe pișoare nu mai pus îmbrățișări în numele dat, așa mai departe. Dar ea nu conține de când a mîntrat să spiele pișoarele cu lacrimile ei, ochilor ei și să se liște cu părul capului ei. Așa mai departe. Și atunci a zis și adevărată spunții, mult se iartă că mult iubesc, că nu i-a spus, că nu e să iartă puțin, puțin iubești. Unii au interpretat greșit cuvântul în mântitor. Și au zis așa: Ai văzut, femeia și dacă a iubit bărbați mult, i s-a iertat mult. Așa zicurii după mințele lor Să folosesc de ori și din Sfânta Evanghelie. Și zice, de asta zice mântuitorul căruia ei se iartă mult, mult iubești. Adică ea a iubit mulți bărbați și se iartă mult, că a iubit mulți bărbați. Cam așa puneau problemă. Ei nu înțelegeau sărmanii că de fapt se iartă mult, că ar iubea mult pe mântuitorul. Și arată Arată Mântuitorul pe exprimarea care o adus și lui Simon, că arată, am intrat în casa ta, toapă pentru picioarele nu pus, îmbrățășare nu mai ea nu și să-mi spere picioarele, nu și să, nu să îmbrățășeze, să-i Și așa mai departe. Deci, iubiții mei, iată și minunat să arată, aș, aș puncta și aici câteva lucruri, e o zlobozănie a sufletului, a inimii, a minței, e o zlobozănie a Měšťané jsou nikniž socialisté, nikniž jsou nikniž jsou nikniž jsou jsou nikniž jsou nikniž jsou nikniž jsou nikniž jsou dar tot ce s-ar așinios mă spun că de ziua asta nu îmi o să în které, nebo kde, kde státuje, a subvědění, arii, které, které, které, které, které, které, které, că které, které, které, které, které, které, které, které, které, které, které, které, které, které, și și pe bine, vă aduc ceva sana. De, eu sunt să să. de, mult, ia. Să. Aș recomand, un, un, un, un, un, un, un, co tu máš? Ti rokáš? Co? Ti kandidáti? Dělám. To máte. Muži jsou. Ještě jsme. Ještě jsou. Ještě jsou. Ještě jsou. Ještě jsou. Ještě jsou. Ještě Koňská příspěvková společnost. Možná přišel válkár z původu jiného. Možná přišel válkár z původu jiného. Možná přišel válkár z původu jiného. Možná přišel válkár z původu jiného. Možná de válkár z původu jiného. Možná přišel válkár z původu jiného. Možná přišel válkár z původu jiného. Je to jeden z těch, kteří nechtějí jíst, nikdo. Oni se jíst. Je to a to je to, co je to. Ale to je a to je to, co a to je to, co je to. to je to, co je to. Ale to je to, co je to. Ale sunt multe descrieri sunt eu astăzi. Ce să așa a idei, dracu. Cum și Nu má jsi, že na první příležitost, ale série pošluju to faj. I on a taky, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti,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 Až ass mně se skri, tunesky zmi v p Weihnachtu Posv sug, aby jsem se Charl cortilu go créer, Ži zly jednice poetu mu Brush? Měre myеты oddě ok, toch z Př showers, o être bůžely se řige A predictable a ţy řlubáká, sándží tal entrevistit Arbéntám zát должurní a sekt. A rychlí se I nudíme se, že jsme všichni zde, že jsme všichni zde, že jsme nu zde, že jsme všichni Nu že jsme všichni zde, že jsme všichni zde, že jsme všichni zde, že jsme všichni zde, že jsme všichni zde, De a všichni zde, že jsme všichni zde, že jsme všichni zde, že jsme všichni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 Tady je jen jedna z je, že vystoupení toho, kdo ještě jsou zmaří své způsoby. Když eu lumea mea Dumnezeu și Dumnezeu se știe. E lumea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este să știe, să o ia. Îmi plinește. Îmi plinește. Îmi plinește. Îmi plinește. Îmi plinește. Din totdeauna. Să-i ajută Domnul, să trăim. Să ne ajute Domnul, să trăim. Să trăim într-o dragoste a Lui. Să mulțumim dragostea în Sufletul Noastru față de El. În primul rând, față de Diavolul Dumnezeu. Și față de apropii noștri să avem ca pe noi înșine. Să trăim Duh Să ne fașim totul, Noi să avem ca pe noi înșine, să trăim duhoviceștii, să ne fașim totul pentru a fi locașul a Dumnezeirii prima dată și în al doilea rând și pentru frații noștri. Și, repet, păstrând adevăratelii măsuri a lucrurilor, câteodată poți să fii liman pentru cineva, fie mai dur și mai exigent. Câteodată poți să fii liman pentru cineva, fii mai blând. Câteodată poți să fii din pentru și ceva, purtându-te în alt tip, din cele plăcute Domnului. Deci aia sunt mai multe fieruri de abordare, cum zicea Sfântul și Sfântul Vasili și El Mare, îl întreabă și ceva, și și să fac să mă mântuiesc. Ce i-a și frumos. David a fost merit cu cetător și s-a mântuit. Daniel, în groapa cu era și s-a mântuit. Și dă exemplu mai mulți părinți, mai mulți. Să zic, devine de testament, mai mulți drept. Și zice: Pe care voiești, vezi, observ că Sufletul tău oprește, îl îmbrățișează, îl îmbrățișează. Că și atâtea temeri sunt de mântuire. Adică, atâtea fapte plăcute lui Dumnezeu. Altul s-a mântuit cu multă azmerienii. Altul s-a mântuit săracul cu multă amirostienii. Altul s-a mântuit cu multă a Altul s-a mântuit cu postul și era atent și plin de trezbiri. Și toate au efectul. Dar bine toate și este făcut în dreapta Ghreivă și făcut după prin știinul de Dumnezeu, după puterea fieicăruia. Deșeea, dragii mei, frași și surori, să fim cu Maria atenție, să ne facem locașurile de Dumnezeiei și cu toții, dragilor, să plează vin pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăimea așa de o ființă și nedesfățită, totdeauna și principurilea și în vecii vecilor. Amin.